indulok, de legalább nem fogok belépni. Igyekszem ezzel mindazonáltal nagyot ugrani. Az együtt élt, töltött évek során így kezdődik az a fali újság cikkezés, amiről néhány héttel korábban beszámoltam önöknek. Nem surlódik a mikrofonom? Jó, ja, köszönöm. Uh, amely az apácai harmadik C-osztályában kezdődött és egy elfajult magánéleti helyzet okán egy baráti társaság oszlott fel, és kezdett ki velem. Nem állítom, hogy az őtért, már mint engemért fájdalmat és bosszusságot, mert önmagában ibádva éppen ő maga szerzett, nem játszanak közre, de hogy embertelenségének fő oka ő maga, ezt igen, rossz emberi tulajdonságai abszurdá váltak, és így tovább, és így tovább. Elmeséltem, hogy annak idején a fél gimnázium oda járt, akkor ez még 12 év folyamos volt, vagy tán, nem, akkor már nem volt 12 év folyamos, um, és olvasták az újból és újból a sorozathoz megjelenő cikkeket, alig tudtam leülni a padba Markoja Péter mellé, aki az igazságügyminiszter fia volt, akit kicsaptak a József Attilából, talán az alkoholizmus miatt, harmadikos volt, és aki ma már nincs közöttünk, mert elhúnyt. Majdnem mindenki a baráti társaságból annak idején megszólalt, az osztályfőnököm engem is felszólított, hogy szóljak hozzá, és nyekerekbe ugyan, de megtettem részlet az első cikkből, amit kiraktam, nevezzük cikknek. Eredetleg nem volt szándékomban írományára válaszolni, így egyes szám harmadik szemében. Ebben több ok is játszott, nem tartottam ezt a cikket méltónak részint irtózom a névtelen levelektől, Dörödöm, dörödöm, aki a többség háta mögé húzódik, az úgy érzi, hogy egyedül nem elég erős, ezért húzódik a hangzatos többség mögé. Közbevetőleg szeretném megjegyezni, hogy még ilyen kritizáló cikket is a magyar nyelv szabályai szerint kell írni, irreális és nem irreális, ugye hol egy, hol kéter, ott egyer, illetve jókai korában dívtak a hosszú körmondatok, ma rövid mondatokban fejezzük ki mondani valónkat, de ez csak a felszín, hogy a válasz a válaszra cikkben ne lehessen azt tenni, hogy én felszínes vagyok, leszállok a mélybe. Elfelejtettem behozni a szemétládát. Akkor tanácsot kértem önöktől, hogy ezek után vajon menjek el az osztálytalálkozóra, beszéljem ki ott ezeket a részleteket. Volt, aki azt mondta, mennyek volt, aki azt mondta, hogy nem menjek, én döntöttem és nem mentem. Ez a fali újságcikkezés azért jutott az eszembe, mert ez az én sérelmi politizálásomnak az egyik centruma, az egyik gúca. 17 éves korom óta őrzöm, most vagyok 68 éves, 51 éve, és ez lesz az a pillanat, amikor megválok tőle. Megválok az alapciktől. Higgyék el, hogy ez lehet, hogy nagyon látványos, de nem egy könnyű dolog. Ha másért nem, hát azért amennyi idő eltelt. megválok a saját írományomtól. Megválok egy harmadik hozzászólónak az írományától. Ez József. Megszólalok, megszüntetem az egyik újabb írásomat. Kétszer is hozzászóltam, lehet. Egyszer se kellett volna. Ezeket mind kidobom. Ez nem tudom micsoda. Igen. 51 ezek a papírok 51 évesek. Emiatt mentem át a radnótiba. A radnótiba jött át E. István is, aki írt mellettem egy cikket, és azért nem tette ki, mert nem volt benne biztos, hogy az apácaiból a radnótiba való átmenetelét ez nem nehezíti meg, Odatta nekem, csak éppen azt nem vállalta, ami a lényeg lett volna, hogy ez is kikerüljön a fali újságra. Egyebek közt E István miatt okán és érette sem mentem el az osztály kirándulásra, nem akartam neki szemrehányást tenni, ugyanakkor ez a nem kiállás mellettem ma is fájósebb, lehet, hogy ő már egyáltalán nem is emlékezik rá, és nem akartam elrontani a hangulatot, nem akartam a ponty epéje lenni, fogyasszák egészséggel a halászlevet. Ettől is megválok. Hogy hogyan jött képbe ez a levelezés? Nos, Mészáros Lőrinc és Magyar Péter levelezése kapcsán. Ha ez a sérelmi politizálásnak egy gózpontja volt Fiala Jánosnál, akkor a Magyar Péter Mészáros Lőrinc levelezésre nem tudom, hogy mit mondjak. Én azt gondolom, hogy ami most Magyarországon van, azon változtatni kell. Egyértelműen nem állok a kormánypártok oldalán, a változás oldalán állok. De a változás miben léte, annak strukturáltsága, annak milyenség engem befolyásol. Engem zavar az az emberi minőség, ami magyar Péter maga. Az egyik nap tetszik, a másik nap nem tetszik, de ennél fontosabb a Tisza mozgalom sem, mint hogy a vezetőjének a napi árfolyama alapján ítéljen meg ezt a mozgalmat. Ez nem unikum és nem viszkikérdése termékmegjelentést hallottak név nélkül. Ez a hozzáállásomat befolyásolja. Ez egy egészen nemtelen levelezés. További nemtelen dolgok történtek még az elmúlt 24 órában, hogy ezt az 51 évvel ezelőtt itt ne említsem, de már említettem, szét is téptem. Ez pedig a jeszenszki-géza megverése és az azt követő purpárlé. Szászkároly megverése és Csintalan Sándor megverése jut még eszembe, amikor a megemelkedett adrenalin szint azt eredményezte, hogy a megtámadott, nem átallott közvetlenül a megverése után kiállni a nagy érdemű elé. És természetesen habitusa alapján mindegyik férfi, Száz Károly Csintalan Sándor és legutóbbi Jeszenszki Géza, megnyilatkoznak a média előtt, egy olyan történetben, ahol az ember még akkor is, hogyha egyébként az élete felét vagy nagy részét a médiában töltött el, azt gondolja, hogy ezek a közvetlen, a támadás utáni pillanatok, ezek nem a show De Isten bocsássa meg nekem, csintalan Sándorral, talán kitálva, szászkáróljal annak idején interjút készítve, és észre ezt biztos, hogy nem megszólítva, ez a közéletünknek az abszurdumot. Ezt az abszurdumot, ezt a tortát látta el megy szemmel tegnap Jeszenszki a fia, Jeszenszki Zsolt, aki nem átallott egy vezércikben, a pestis rácokban megnyilvánulni. Mindezt olyan mélységre döngölve amit talán a heti válasz kezdett el, még nyomtatott formájában, elnézést, ha rosszul emlékeznék, amikor családi vita alakult ki, mert hogy párhuzamosan szólították meg apát és fiát, a hajdan volt külügyminisztert, és a hajdan volt dizsokét, Jeszenszki Gézát és Jeszenszki Zsoltot, és olyan családi szennyest teregettek ki, amit nem volt jó nézni, amit nem volt jó olvasni, és ami nem szolgált az épülésemült épülése, műr, nincs té. Mert ha valaki azt mondja, hogy fialaúr, fialelvtárs, maga is tett ilyet, vagy ez hasonlót, akkor nem áll módonban ezt száfolni. De én abban a hídben voltam, a tévedés kockázatát természetesen fenntartom, és sajnálom, ha nem így történt, hogy ezek mind szolgáltak valamilyen célt, és nem öncél voltak, vagy ha célt szolgáltak, akkor nem olyan alontos célt, mint amilyen Jezenszki-Géza lesátánozása jóformán 24 órán belül ahhoz képest, hogy a támadás történt. Nonsensz, a magyar közélet mélypontja rettenetes. Magánügy ehhez képest, hogy a Kejfejancsi Facebook oldalán tegnap, vagy tegnap előtt közzétettem az elkövetkezendő napok programját. B. Ferenc azt írta oda, unalmas zsidó, és egyedül Fábri Adrien volt az, aki ezt megjegyzéssel illette. Se Jeszenszki Géza és Jeszenszki Zsolt, se Magyar Péter és Mészáros Lőrinc levelezéséhez nem hasonlítanám súlyosságát tekintve ezt a történetet. De az, hogy egyébként... Egy talán 1500 követővel rendelkező Facebook oldalon egy, azaz egyetlen egy ember akadt, aki ezt megtette. Én már akkor találtam erre a bejegyzésre, amikor Fábri Adrián kiált mellettem. Egy ideig azon gondolkodtam, hogy nekem van-e dolgom, hogy kiálljak magamért. Most 24 óráig hagyom, kíváncsi vagyok az önök reakciójára, belét vagy lesz-e, vagy nem, és ha lesz, akkor milyen, és függetlattól, attól, hogy hány Reakció érkezik, egy vagy egy millió, valószínűleg inkább az elsőhöz lesz közel a számuk, törölni fogom B. Ferenc bejegyzését. Nem fogok olyat mondani, hogy ilyen időket élünk, nem fogok általánosítani. Attól meg valaki náthás, attól még a szíve jól működhet, és a náthája elenyészik jelentőségét tekintve, ahhoz képest, hogy az egyéb szervei, most az orrára gondolok, amely nem működik éppen jól, jól működnek. Mégis egy nádha el tudja rontani az ember kedvét, és ezek a történetek a leghatározottabban elrontották a kedvemet. A mai műsorból egy tucat perc telt el, és most rátérek arra, amit kielődtem fűcsapás irányul, ezt pedig Mészáros Lőrinc és Magyar Péter, Magyar Péter és Mészáros Lőrinc levelezése. Ez alapvetően a pénzről szól. Én örököltem pénzt a szüleimtől, készpénzt nem olyan nagyon sokat, de köztük volt olyan pénz is, amely amikor én megtaláltam, mert hogy otthon egyébként mindent az íg egyadta biodeágán, fortélyos félelemtől fakadóan eldugtak, így aztán a legváratlan pillanatokban tudtak előjönni kincsek. Szóval találtam öt vagy hat darab ötezerest, és amikor fölhívtam a Magyar Nemzeti Bankot, akkor kiderült, ez másfél éve volt talán, vagy két éve, akkor találtam ezeket az ötezreseket meg, hogy ezek már beválthatatlanok. Volt itt már hamvak maradékainak felporszívózása volt itt már borotválkozás. Most egy, kettő, három, négy, öt, van öt darab ötezres, amelyek beválthatatlanok. Én ebből egyet itt most tiltakozásom gyanánt felgyújtok. Nem magamat gyújtom föl, ezt gyújtom föl. Nem eredményezhet pénz olyat, mint amiről az elkövetkezendő percekben be fogok számolni. Vagy ha igen, szégyen rájuk. Pénz, pénz, pénzecske. Történt, hogy a 444.hu újságírója Kaufmann Balázs, illetve a 444 valószínűleg fülest kapott, ezeknek azért van jelentősége, hiszen egyébként honnan tudná az ember azt, hogy Mészáros Lőrinc elutazván a Bajnokok Ligája döntőjére hol fog lakni majd Münchenben. Hogy milyen helikopterrel és milyen repülővel megy, ehhez is információk kellenek, és még mielőtt azt gondolnák, hogy én azt lényegesebbnek tartom, hogy honnan vannak az információk ahhoz képest, hogy mi történik, nem. De azért ezeket a szépségfoltokat is szeretném feltüntetni. Manapság éppen abból adódóan, mert közéletünk számos szereplője nem hajlandó a nagy nyilvánosságban megnyilvánulni, sikátorokban, fényes szállodák előtt kapják el őket, és próbálják a mikrofont, mint egy fegyverként felhasználva arra bírni az illetőt, legyen az férfi vagy nő, nő vagy férfi, hogy nyilvánuljon meg. Minden a 444 ezt már sokan nem is gondolják, hogy kinek a hangjával, ez bácska János hangja, aki az első között volt így elkapva, aki szintén nem állt rendelkezésre. Nem az én műfajom, de tudomásul veszem, hogy ilyen van. Azt is tudomásul veszem, hogy ez egy népszerű műfaj, és azt is tudomásul veszem, hogy aztán számtalan közéleti vita ezen alapszik, mindazonáltal azt gondolom, hogy párbajképes szituációnak nem nevezhető. Ha valaki azt mondja nekem, hogy egyébként ezek a közszereplők, ezek önmagukban nem párbajképes alakok, akik egyébként nem is tudnak létrehozni párbajképes szituációt, akkor nem biztos, hogy vitatkoznék velük, mindazonáltal az ő színvonalukra lesüjedni, akkor, amikor az ember fél napokat arra vár, hogy megjelenjék egy bajnokok ligája döntője előtt, majd után valaki, hogy aztán két vagy három mondatot, amit aztán később ki tudja hányszor lehet majd idézni, elcsenjenek tőle. Ez nem a média legmagasabb diványa, ennek sem értelme, nem egy güntel Wallrafi beépülés valamilyen közög, közegbe, hogy az ember bekerül valahova, és azáltal eh, szocioriportot tud készíteni, de ma ilyen világot élünk. Itt lett megszólítva tehát Münchenben kétszer is egymást követően, közben eltelt egy BL-döntő Mészáros Lőrinc, a talán már a félmilliót vagy a milliót is meghaladja a nézettsége annak a videónak, amit Kaufmann Balázs a 444.hu újságírója készített. Erre reflektált Magyar Péter. Orbán Viktor haverja, gázszerelője, strómanja, aki az egészségügyünkből, az oktatásunkból és a nyugdíjasainkból hiányzó pénzt 22 milliárdos magángépre, luxusjaktra, helikopterre, százmilliós és bentrékre költi, miközben a honfitársai milliói kemény munka vagy ledolgozott évtizedek mellett is a létmínű alatt élnek. Láthatóan maga sem tudja, miképpen került a világ elitjébe, a BL, BL győztes csapattal egy szállodába, és a bizonytalanságot agresszióval... Most jön egy kulcs szó Pökendiséggel és fenyegetőzéssel próbálja leplezni. 15 nap, 115 nap múlva arról szabazzunk, hogy Szent István, dörödöm, dörödöm, dörödöm. Magyarul, hogy Magyar Péter és a Tisza elkezdte vágni a centit, azt a centit, amit mi fiúk annak idején még a 110 mm-es aknavetű ütegnél kalocsán vágtunk a leszerelés előtt. Ez a visszaszámolás engem erre emlékeztet. Ezeket a pénzeket elrakom, ezeket nem fogom felgyújtani. Hogy mennyire magas labda volt a 444 font hú videó én nem tekintettem magas labdának, szomorú voltam tőle. Minden vonatkozásban. Azon gondolkodom, hogy ezt megelőzően minden gondolatot lezártam el. Magyar Péter úgy gondolta, hogy ez egy zitszer helyzet. Hogy neki ezt, ha már be is lőtték a hálóba, kiszedi a labdát, és belővi még egyszer. Előfordult velem, hogy hasonlót csináltam műsorban nyilvánvalóan. Vagy nem nyilvánvalóan, de előfordult. De Magyar Péter nem média munkás. Magyar Péter egy politikus, aki arra tette az életét, hogy leváltja a mostani rendszert. Szerintem ez egy olyan erkölcsi magaslatot feltételez, ahonnan az ember csak és kizárólag akkor száll alá, ha ott valami olyan zsákmány talál, amiért érdemes. Szerintem a tévedés kockázatával ez nem ilyen volt. Hogy vajon mi vette rá Mészáros Lőrincet, hogy válaszoljon Fogalmam nincs. Mészáros Lőrinc nem egy gyakran megnyilvánuló valaki. Néhány riportját, amit egyébként adott, vagy ahol felvették a szövegét, mindig érzelődve használták, hosszabb írás talán most tett először közé. Hogy ez az ő iniciatívájából születette, hogy ezt más javasolta, hogy ezt Várkonyi Andrea a felesége, vagy Orbán Viktor, Netán Habony Árpád, vagy én írtam Nos, utóbbi biztos, hogy nem, fogalmam nincs. Minden esetre az eredetiségvizsgálaton átment Mészáros Lőrinc nem mondta, hogy ez nem az ő írása. Ezt idézem. Mészáros Lőrinc a Mészáros csoport vezetőjének nyilatkozata. Pontosabban mondva, nyílt levele. Az elmúlt egy évben olyan sokszor emlegetett már, ez ugye Magyar Péterre vonatkozik, tisztelt pártelnök úr, bár tulajdonképpen nem is ismerjük egymást, talán egy futó találkozás leszámítva, mindjárt az elején egy ilyen fialai körmondat, gondolatjellel, elveszvén olyan részletekben, és most el kell döntenem, ugye nagyjából 11-kor kezdő, most 31-ban, hogy az eltelt 20 percben bajon a legfontosabb dolgok hangzottak el, ki fog derülni különös tekintettel arra, hogy 50 percben mondjuk beleférje az egész még van valamivel több idő, mint amennyit eddig adtam, mert ugye a végén szeretnék egy telefonos beszélgetést is lebonyolítani. Hogy úgy éreztem, ideje reagálnom pár megnyilvánulására. Ez pedig azért ilyen formán teszem, mert nincs közösségi média felületem, aminek az az oka, hogy nekem nincs időm napi több poszt irogatására és arra, hogy fotóztassam magam ezeket illusztrálva a képeimmel. Az ember nem tudja egyébként, hogy Mészáros Lőrinc miért csinál saját magából egy boxságot, vagy miért beszél úgy, hogy mindjárt az első bekezdés után az ember hülyének nézze. Mert az, hogy ő nem facebookozik, ebben semmi kivetni való nincs. De a facebookozásának a nem léte, a közösségi média felületein való hiányát azzal összefüggésbe hozni, hogy neki nincs ideje, ideje napi több poszt irogatására, nos ez pont Mészáros Lőrinc esetében Hát engedjék meg, hogy ne igazán álljon helyt. Ha ugyanezt Magyar Péter tenné, különös tekintettel, hogy az ő programját az ember éppen a közösségi médiából adódóan, amit ő vagy a kollégái látja, ezt még csak el tudja képzelni. De miközben Mészáros Lőrinc tőlem légvonalban talán három vagy négyszáz méterre él, és néha megéltem azt, amikor az autómat megállították, hogy ő be vagy ki tudjan állni a saját udvarára, nem ismerem. Elfoglaltságaival nem vagyok tisztában, ezzel a fogalmazással írta légyen bárki is, ő vagy Várkonyi Andrea vagy bárki, hülyét csinál a szerzőjéből. Neked nincs időm napi több posztílogatására, és arra, hogy fotóztassa magam ezeket illusztrálva a képeimmel. Szegény, mészáros lőrinc. Először térjünk rá arra, hogy ő néhány nappal ezelőtt engem nevezett pökhendinek, Lásd, Bél, agresszívnak és fenyegetőzőnek. Az, hogy én kit és mivel fenyegettem, azóta sem találom. Agresszió hiszen önnek köztudottan indulatkezelési problémái vannak. Na most itt elkezdődik a személyeskedés ezerrel. És miközben megvádolhatnak, akár alappal, vagy meggyanúsíthatatnak, meggyanúsíthatnak, hogy ilyen személyeskedés velem is előfordul, a, talán nem a közelmúltban, de régebben, az elmúlt időben ettől megpróbáltam magamat távol tartani. Ez nem az, amitől a másik a boxban feldől hiszen önnek köztudottan indulatkezelési problémái vannak, ennek a megállapítása az nem kell szakembernek lenni, elég csak megnézni azt a számtalan közösségi médiában terjedő videót, ahogyan ő reagál, amikor azt hiszi, hogy még nem veszi a kamera, hogy önnek nem te Magyarul, drága barátaim, magyarok, Mészáros Lőrincnek nincs ideje arra, hogy a közösségi médiába irogasson és oda fotóztassa magát. Ugyanakkor arra van ideje, hogy a közösségi médiát olvassa, és ki tudja jegyzetelni azt, hogy Magyar Péter mi mindent személyeskedett vele kapcsolatban, ha csak nincs egy külön brigád arra nézve, hogy sajtószemlét készítsenek akár a Facebookról is, a Mészáros csoport vezetőjének arról, hogy egyébként ki, mindenki volt, ki mindenkinek volt mersze, hogy tollára tűzze őt. De ha az elsőt veszük figyelembe, akkor ezzel az erővel akár ő maga is írhatna a Facebookra, és fotózkodhatna. Azt mondja, na de haladjunk részletesen, mondja a Mészáros csoportvezetője. Látva az ön és az ön alá hűségesen dolgozó propagandalapok velem kapcsolatos tartalmait, néha úgy érzem, mint az első, nem, mint az ötven első randi című film furcsa átírt változatában. Úgy tűnik, önökről év, önök évről évre, hétről hétre, napról napra az újdonság erejével csap le a tény, hogy milliárdos vagyok. Nézzék, ez itt... Tulajdonképpen már egy 8800 méter magas csúcs, ki tudja, hogy ennél létezik-e nagyobb a föld kerekén. Azt írja Mészáros Lőrinc, úgy érzem magam, mint az, els, mint az 50 első randi című film furcsa átért változatában. Én természetesen az önök kedvéért utána néztem ennek az első randinak. Erre ugyanis nagyjából úgy hivatkozik a Mészáros csoport vezetője, mint egy ilyen általános egyenértékűre, mint, aki, mint amivel mindenki tisztában van. Kicsit, mintha Orbán Viktor beszélne, aki azt mondja, hogy feltárcsázom a külügyminisztert, miközben már tárcsás telefon nincs is, vagy talán csak a ott fönt a Karmelitában van, így hivatkozni az ötven első randira, abban van -bon valami egészen elképesztő. Nagyon sok mindent elárul a szerzőjéről. Ha most egyébként ez egy élő-lebonyolítású, interaktív műsor lenne, mint hogy élő-lebonyolítású, de nem interaktív, akkor megkérdezném, hogy az Amerikában 2004. február 13-án Magyarországon, pedig 2004. április 29-én bemutatott 50, az első Randi című filmből önök mire emlékeznek? Én ugyanis semmire. Nem emlékszem arra, hogy ez 196 millió 482.882 amerikai dollárt hozott. Arra sem emlékeztem, hogy ki szerepel benne, és arra sem emlékeztem, hogy miről szól. Nos, az első és az utolsó bekezdés az egyik ismertetőben azt eleveníti föl, hogy a hávain élő állatorvos Harry Roth Adam Sandler delfineket, fókákat és pingvineket ápol és gyógyít, kedvenc rozmáriával kommunikál, stb. A befejező jeletben Lucy ébredése után egy neki videokazettát talál, amiben Harry mutatkozik be neki, stb. stb. Adam Sandler, Dan Drewberry Drew Barrymore. Hát erre hivatkozik Mészáros Lőrinc, aki azt írja, hogy úgy érzem magam, mint az első Randi című film furcsa átért változatában. Magyarul, ha én nem nézek utána annak, hogy az első Randi miről szól, akkor egész egyszerűen az egész levelet nem fogom érteni. Az pedig, hogy ebből az következik, vagy ebből is, hogy önök illetve ön attól függően, hogy a médiára vagy Magyar Péterre gondol, évről évre, hétről hétre és napról napra az újdonság erejével csap le az a tény, hogy milliárdos vagyok. Ez valami olyan gondolkodás, ami hát így csak egy milliárdos gondolkodik saját magáról, aki egyébként nem nagyon fordul meg emberek között, mert olyan mértékben nincs tisztában a közemberek gondolkodásával, hogy a faladja a másikat. Nem az újdonság erejével hat Mészáros úr az emberekre az, hogy milliárdos, hanem az, az hat az emberekre, hogy fogalmuk nincs, hogy önnek honnan vannak a milliárdjai, vagy vannak sejtései, és alapvetően az ön milliárdjával, vagy az ön milliárdjaival, annak szaporulatával azért foglalkoznak, mert közben olyan közszolgálati tevékenységet végez, mint amilyet végzett itt most Buda a Buda, Ferihegyre, Ferihegyről pedig Münchenbe menet, amikor... Um, Számtalan nagy érdeműt vitt el Münchenbe a Béldöltőre, akiket egyébként Navalnyi után szabadon, ma már Magyarországon is oligarchának neveznek. Retteretes. Tehát az újdonság erejével hat ránk, hogy ő milliárdos rán nem hat így az újdonság erejével. Menjünk tovább. Szeretnék segíteni, így a milliárdos, egészen pontosan 2009 óta vagyok milliárdos, na most azt ér, ezt hogy nagyjából látják, hogy 2009 április másodikán, április elsőjéreől másodikára a bár általában arról szoktak beszélni, hogy az emberek az első millió, milliójukról nem számolnak be, de csöng a kassa, szól a Pink Floyd Money című száma, és pesgőznek még az akkori feleségével, mondván, hogy megszületett az első milliárd, hogy valaki így visszaemlékezzen rá, ebben van valami végtelenül bornért. Egészen pontosan 2009 óta vagyok milliárdos, amikor még a Fidesz ellenzékben volt. Mint ha bárki kérdezné tő, írt, írt számon kérné rajta, hogy a, milliárd, hogy a Fidesz tette milliárdossá, bár mindenki gyanítja, hogy azért ehhez a Fidesznek valamilyen köze volt, vagy legalábbis a milliárdból nagyon sok milliárdossá válásához nagy valószínűséggel állami megrendelések is szükségesek voltak. Már tárazhatja a következő hangzatos puffogtatását arról, már mint Magyar Péter írja Mészáros Lődinc, hogy pökhendi vagyok, de az a helyzet, hogy az, hogy milliárdos vagyok, az egyszerűen tény. Na most ezek azok a mondatok, amelyeket egyébként Bödös Tibor szokott idézni. Én nem tudom az ő hangját utánozni, Bödös Tibor tehetségével se rendelkezem, a magam tehetségtelenségével rendelkezem, de az a mondat, hogy... az a helyzet, hogy az, hogy milliárdos vagyok, az egyszerűen tény. Hát ilyet mesejátékokban szoktak mondani a gonosz uralkodók. Akik egyébként aztán nagyon gyorsan kardére kerülnek, amit természetesen nem kívánok Mészáros Lőrincnek, de ha az előző kijelentés bornér volt, hogy a bornértnál van-e Borner-tab, ilyet elvisele a magyar nyelv, fogalmam nincs, de ez borzasztó. Most nem fogom a tenyerembe temetni az arcomat, nem leszek teatrális, de hogy valaki a saját leveléből így, levele által így csináljon magából hülyét, az borzasztó. Önök mégis újra és újra meglepődnek azon, hogy ennek megfelelő színvonalon élek. Talán Détót krisztának vagy a Lilúnak, vagy nem tudom kinek volt egy sorozata, ahol milliárdosokat szólított meg, és készített velük uh, uh, report vagy dokumentumfilmet. Én nem tudom, hogy hogy élnek a milliárdosok, azt se tudom, hogy Mészáros Lőrinc hogy él, és hogy ennek megfelelő színvonalon él, ezt nem tudom értelmezni. Nagyon sajnálom azt, hogy önöknek köszönhetően Magyarországon a gázszerelő szakma már a szitok szó lett. Ez minden átmeret nélkül van. Hirtelen áttérünk ö, a gázszerelésre és Mészáros-Lőrinc gyerekkorára. Megsértve ezzel sok százezer embert, akik tisztességes szakmát tanult, önnel ellentétben, aki egy budapesti értelmiségi családból származik, én egy kis vidéki faluból jöttem, szüleimnek nem volt lehetőség anyagilag arra, hogy tanítassanak minket, akkoriban ott vidéken nem is tartották ezt fontosnak, lehet, hogy önt ez meglepi, de nem mindenkinek adottak a körülményei ahhoz, hogy egyetemre menjen, már az is nagy szó, ha a teljes nélkülözésből egy szakmát kitarul az ember. Most egy vidéken, hogy van, nem tudom, én életem zömét a fővárosban töltöttem, de nagyon sok vidékről származó e, ismerősöm, sőt, barátom volt, akiknek a családja kifejezetten sokat adott arra, hogy a gyerekből értelmiségi legyen. Tehát az, hogy vidéken egyébként nem dívik az, hogy a gyerekből legyen értelmiségi és tanítasság, ezt egyébként tendenciózus módon feltüntetni, azt gondolom, hogy enyhe túlzás a történelm átirása. És hát természetesen nem csak a gázszerelő lett is szitokszó, hanem mindenki, aki nem tanul tovább, főváros vidék, értelmiség, munkásosztály olyan már talán nincs is, értelmiség és nem tudom kinek a szembeállítása. Itt most egy másfajta mélységbe emelkedtünk, ez, ez most, lehet, hogy a levelet egyébként többen írták, tehát ez egy csoportmunka eredménye, nem szörényi bródi, az egyik a szöveget, a másik a zenét, hanem itt többen összeültek, és aztán odaadták Mészáros Lülincnek, hogy olvassa fel fogalmam nincs. Büszke vagyok arra, hogy gázszerelőnek tanultam, és ebben kezdtem dolgozni, mivel hamar megnősültem, és megszülettek a gyerekeim, akiket el kellett tartani, mindig az vezetett, hogy minél eredményesebben dolgozhassak. Mondta, hajdan volt gázszerelő. És akkor gondoltam, hogy ha már egyébként Um, hogy ne legyen szitok szó. Tehát én azt gondolom, hogy újra szép lesz méltó régi nagy híréhez elnézést, ha rosszul idézném. Szeretnék propagandát csinálni. A gázszerelésnek. Központi fűtés és gázházulat gázhálózat rendszerető re rend Szer, szerelő képzés, képzés időtartama 10-12 hónap, a képzés ára részletfizetéssel 690 ezer, egyösszegű befizetés esetén pedig 650 ezer forint, a vizsgadíjat nem tüntetik föl, Budaörsön fog indulni legközelebb, június 12-én, most negyedike van, akár gyalog is odaérnek, jelentkezési határidő tehát június 15-e, a szakmai megszerzését követően a kötelező 5 éves gyakorlat letöltése, illetve a mestervizsga letétele után váltható ki a gázszerelői igazolvány, és akkor csőhálózatokat építhet, csőhálózatokat felújíthat, kötelező adminisztrációkat előkészíthet. Kerestem önöknek mást is. Van szakmai oktatás, szeptember elsője az még odéban, az messze van június 15-től, Szegeden lehet jelentkezni, az azonosító számot. megnéztem, az stimmel, az szám az 407 mind a másiknál is az, tehát ennek ez a szakmai oktatási azonosítószáma. Itt a képzőintézmény az oktávtechnikum és szakképzőiskola, az engedélyszám az pedig U vagy 0M, talán OM 910012. A jelentkezés feltétele 8 osztály, egészségügyi alkalmasság és két fél év. Itt kérem szépen 640 ezer forint a képzés díja kamatmentes részletfizetéssel 8 x ezer forint. A vizsgadíjat nem tartalmaz, a vizsgadíjat is se tüntetik föl, tehát nagyjából mindenhol 600 ezer forint és 700 ezer forint között van a gázszerelés kitadulása. Nincs ámit vége. Kizárólag az Önök kedvéért, kerestem egy bédekert, amely megfogalmazza az Önök és az én számomra, hogy egyébként, ha gázszerelőre van szükségünk, lett legyen az mészáros lőrinc vagy bárki más, mi alapján válaszunk. Azt írja az újság, az ajánlások és vélemények sokat segíthetnek. Ismerősök és családtagok ajánlásai. Kérdezd meg ismerőseidet és családtagjaidat. Online vélemények. Nézd meg az interneten található véleményeket és értékeléseket. Referenciák. Kérj referenciákat a gázszerelőtől. Ezt úgy nagyjából el tudom képzelni. Kérne a gázszerelő, és akkor én azt mondom, hogy mutassa meg a referenciáit. Szóval, hogy az mennyi ideig marad az én lakásomban, ha egyáltalán eljött oda, de hát végül is vicc az egész. Nézzük az árakat és költségeket. A gázszerelés költségei árajálatok, kérj több áj, árajálatot, és ezeket hasonlítsd össze. Rejtett költségek. Győződj meg arról, hogy az árajálat minden költséget tartalmaz. Honnan tudjam azt, hogy egy gázszerelésnek mi a költsége? Én nem végeztem el ezeket a tanfolyamokat. Én nem fizettem 650 ezer forintot plusz vizsgadiat, hogy tisztában legyek, hogy mi az, ami nem lehet rejtett költség, és mi az, ami lehet. Itt mindenki hülyének néz engem. Lehet, hogy azért, mert hülye vagyok, de hogy mindenki hülyének néz, az tuti. És ez alól Mészáros Lőrinc sem magyar Péter nem kivétel. Beleértve ez a brossúra. Garancia. Kérdeznek, hogy a szakember vállal-e garanciát a munkájára. Kommunikáció elérhetőség. Győződj meg róla, hogy a gázszerelő könnyen elérhető és gyorsan válaszol az üzenetekre vagy telefonhívásokra. Nos, drága barátaim, hogyha ezt a pontot veszük figyelembe, akkor azt tudom önöknek mondani, hogy viszonylag kevés gázszerelő marad a porondon. De nem csak gázszerelő, a legkülönböző frontokon nehéz azt elérni, hogy valaki könnyen elérhető legyen és gyorsan válaszoljon. Üzenetekre, telefonhívásokra. Ez személyes meg tapasztalatom de nem elég, hogy éljenek rá és jelezzenek vissza, részletes tájékoztatást is adjanak, mert hogy a jó gázszerelő részletesen tájékoztat a munkafolyamatokról, a várható költségekről és az esetleges problémákról. Tehát ez gyakorlatilag úgy megy, hogy amikor a gázszerelő kijön, akkor elővesz egy ilyen táblát, felrajzolja a gázszerelést, és egy ilyen demonstrációt tart, mint valamilyen tanszéki demonstrátor, és elmagyarázza azt, hogy egyébként az elkövetkezendő percekben, órákban, a napokban, mi minden fog történni. Ez teljesen életszerű. Udvariasság és szakmai hozzáállás. Fontos, hogy a szakember udvarias és professzionális legyen az udvariasság, a szakmai hozzáállás növeli a bizalmat, az elégedettséget. A megfelelő gázszerelő kiválasztása alapvető fontosságú a biztonságos és hatékony gázszerelési munkálatokhoz. És akkor jöjjenek további szempontok. Az egyik legfontosabb szempont a munkatapasztalat. Kérdeznek a gázszerelőtől, mióta dolgozik a szakmában. <gül> <gül> gyakorlatilag megérkezik a gázszerelő, és önök készítenek vele egy interjút. Bejön, és azt mondják, Kovács úr, mióta dolgozik a szakmában? Milyen típusú projekteken dolgozott korábban? Ezt követően, miután ezt megtette Kovács úr, és nem csapta ránk az ajtót, képzettség és tanúsítványok. Győződj meg róla, hogy a gázszerelő rendelkezik a szükséges képzettséggel és tanúsítványokkal. Tehát egyébként, ahogy én elhoztam a fali újságcikezés, ami ebben a szemétvödörben végezte, a gázszerelő hordja magával mindenféleképpen a bizonyítványait. A diplomáját, születési anyakönyvét, Esetleg egyébként a házasságával kapcsolatos okiratokat is, mert egy családos ember nagyobb bizalmat kap. Uh, idősebb embereknél nem hiszem, hogy alkalmas, hogyha interneten mutatja meg. Egy idősebb ember azt szereti kézbe fogni, megtapogatni, megnézni az aláírás valódiságát, meg is szagolja talán. Egy fiatalabb, hogy hol kezdődik a fiatalabb, mondjuk 40 alatt, az megelégszik egy fotóval a telefonból, de miután nem tudhatjuk, hogy van-e otthon idősebb rokon, egy gátszerelő firál felle, egy kis bőrön, de vigye magával az iratait. Folyamatos képzés. Érdemes olyan szakembert választani, aki folyamatosan képzi magát, hogy naprakész legyen az új technológiákkal és szabályokkal. Tehát miután megkérdeztük, hogy mióta dolgozik a szakmában, meggyőződtünk arról, hogy rendelkezik a szükséges képzettségekkel és tanúsítványokkal, ezt követően megkérdezzük, hogy az elmúlt másfél évben milyen tanfolyamokra járt. Ebből maradt ki Mészáros nőrénc. Pedig ez nagyon szórakoztató lenne. Hogy el tudom, képzelni egy beállít mészáros lőrink, csak az a baj, hogy az én lakásomban nincs gáz. Így aztán nem valószínű, hogy egy gázszerelő feltűnne. Esetleg a honpolánál. Feltűnik a honpolánál, és akkor ez így... Tehát, hogy ha az órabérben ezt is el kell számolni, nem lesz egy olcsó mulatság. Így folytatódik aztán a levele, Mészáros Lőrincnek. Az első közt voltam, aki fővállalkozó, fővállalkozó lett és hálózatokat épített. Ebből kerestem az első millióimat már a 90-es években. Tudja, pártelnök úr, nem mindenki olyan szerencsés, hogy a felesége hátán kapaszkodva jusson jól fizető állások az éveken keresztül. Most pedig következik egy újabb undorító része, hogyan próbált Magyar Péter Mészáros Lőrinc közelébe félközni alcimmel. Mint említettem, nem ismerjük egymást, bár ön éveken át igyekezett a közelembe kerülni és nálam állást kapni. Majd később. Sajnos azonban nem sikerült állást kapnia, mert nem érte el azt a szakmai szintet, hogy bekerülhessen hozzánk, pedig ő igazán mindent megtett. 2023. decemberében például hosszas levelezéseket és telefonbeszélgetéseket folytatott az MBH bank egyik vezetőjével, ezek az üzenetek is megvannak. De most ez szintén, drága barátaim, hogy egyfolytában azzal revolverezzük egymást, hogyha egyébként valaki időszámításunk előtt 612-ben, amikor egyébként nem tudom, hogy milyen világtörténelmi események zajlottak, kettőnk között volt egy SMS váltás, én azt is megőriztem, tehát ha most te azt mondod, hogy időszámításunk előtt 612-ben nem írtad azt, hogy akkor ezt most én a kormányinfon élőben megcáfolom, gondoljának vissza arra a kormányinfóra, ahol az újságírók permanensen azt kérdezték Gulyás Gergelytől, amit egyébként a kormányinfó alatt a saját Facebook oldalán megjelenített Magyar Péter, hogy az egész valami olyan alávaló, hogy arra szavak nincsenek. Tehát ezek mind, ahogy szokták mondani, ma ma ma magyarul megőrzésre kerültek. Megvannak az üzenetek, arról, hogy a bank karácsonyi rendezvénye minden körülmények között az én asztalomhoz a, a lehető legközelebb szeretne ülni. Ez már novella. Ekközben egyébként az mbh bank felügyelőbizottságának bizottságának tagja is volt. Egyébként elnézést kérek, ha már pénzről van szó, azt elfelejtettem felolvasni, hogy mi mennyibe kerül. Egy általános óradéja egy gázszerelőn az 10.500 forint, ezek tavalyi adatok. Kiszállási díj 5.000 forint, problémafelmérés 17.500, komplexebb gázszerelési feladatok 75.000, kisebb gázszerelési munkák átlagára az 30.000, nappali vagy éjszakai sürgőségű munkák 35.000 szerelési átlagárak a százezer, gázkonvektorok csekkré az ezer egyéb javítási munkák 17500 ez a legjobb ez az egyéb. Én egyébet kérek, mert ez relatíva olcsó. Tehát, hogy hogyan próbált az asztalához ülni Magyar Péter. Eközben egyébként az MBH Bank Felügyelő Bizottságának is tagja volt, 2022 szeptemberétől, Egyenes út vezetett a partizán, remélem most több pénzhez jut tisztelettel Mészáros Lőrinc. Ha a levelét, ami egyébként irányultságát tekintve így megy, így, így, így, tehát a nyúrfut így a róka elől, vagy a farkas elől, tehát hogy megtévessze, hogy ne tudja utalérni. Hogyha ennek a levélnek a tartalmáról be kéne számolnom, hát akkor egy kisgyermek panaszai. Egy nagyon kisgyermek panaszai. Nem lakik tőlem Mészáros Lőrinc, bizisten késztetést érzek, hogy oda menjek, és azt mondjam neki, hogy sírja ki a bánatát a vállamon. Legfeljebb pólót cserélek. Miközben, ahogy ezt szokták mondani a gyerekek, vagy a szülők a gyerekeknek, nem vicces. Nem vicces. Magyar Péter. Abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy nyílt levelet kaptam az angol királynál négyszer gazdagabb Mészáros Lőrincstől, és itt kezdődik, mennyiben lényeges a válaszlevére szempontjából, hogy az angol királynál négyszer gazdagabb Mészáros Lőrincs személyeskedés, személyeskedés szemben. Az indexív propaganda a lap lapján, mert hogy ott tették először közé. Tisztelt elnök úr, így Magyar Péter. Megtisztelő, hogy oly drága idejét rám vesztegette, hiszen ezen írás megszerkesztése alatt az ön órabérében számolva legalább 50 millió forintot esett el. Ezek azok a mondatok, amelyek az én gyerekkori levelezésemben, ebben a fali újság cikkezésben fellelhetőek, és hogyha ezt tényleg Magyar Péter írta, és erre iszik a vendége, ahogy annak idén ezt Tamás mondta, akkor nagyon szomorú vagyok. Ha már válaszol az ember egy ilyen levélre, miközben egyáltalán nem nyilvánvaló, hogy válaszol, akkor én értem, hogy egy populista levélre legegyszerűbb populista módon válaszolni, de az én leendő választottam, ha Magyar Péter lenne a leendő választottam, akkor én elvárnám tőle lelkem mélyén, hogy ne így válaszoljon hogy könnyebb legyen nem csak a mozgalom, hanem az ő személye mellé állni, különös a kettő összefügg. Én értem, hogy sokak Fidesz utál, én, én azt is értem, hogy lényegtelen dolgokon akadok fel. Én moralizálok. Egy olyan szituációban moralizálok, ahol talán nem lenne szabad, vagy a talán se kell oda. De engem ezzel vert meg a sors. Remélem, várkonyi Andrea kommunikációs csodaszége nem számlázott sokat a helyesírási hibákból, hemzsegő levelért, mintha én írtam volna 17 éves koromban. Egyrészt, hogy nem Mészáros Lőrinc írta, hanem várkonyi Andrea, és ezzel együtt mennyi helyesírási hiba van benne. De lehetséges, hogy csak azért van menne helyesírási hiba, mert várkonyi Andrea a saját levelét lerontotta annak érdekében, hogy ráismerhessenek Mészáros Lőrincre, hiszen Mészáros Lőrinctől senki nem várhatja el az irodalmi szöveget. Na, ez már olyan bonyolult, hogy én se értem saját magamat. Megtisztelő, hogy ilyen jól emlékszik a találkozásunkra, bár kicsi sértő, hogy a másodikat elfelejtette, ennek részleteiről majd később. Mikor később? Miért később? Minek szól a titokzatosság? Elnök úr, úr régóta járom az országot, nem magángéppel vagy helikopterrel, dörödöm, dörödöm. Nagyon sok becsületes kétkezi munkással köztük gázszerülővel is találkozom, dörödöm, dörödöm. Önök, hogy ez a csoda, félek, hogy ez nem az, nem az ön saját gondolatai. Én meg azt gondolom, hogy szerintem ezek Mészáros-Lőricz gondolatai, amit valakinek a tollába belemondott, és hát ennek az ő zavara köszöntött ránk, amikor elolvastuk. de lehet, hogy nem. tekintettel, hogy ön hazánk legsikere sikeresebb biztos vagyok benne, hogy a honfitársaink hálásak lennének, ha megtisztelne azzal, hogy élő egyenes adásban meséli el nekem, hogy milyen kemény munka és milyen heroikus küzdelem vezet ez, miért pont neki, miért nem nekem, elvégre én vagyok a riporter, nem pedig ő. A kommunikációs agytörösztjei által írt bornélt hazugságokra engedelmével nem válaszolok egy bizonyos szint felett, nem megyünk egy bizonyos szint alá, de hát ezt önnek nem kell magyarázni. És mivel ő nagyharcos hírában áll, engedje meg a jól zászló-zászló szív helyett, így köszönjek el, bilincs, bilincs, rács, rács, szívélyes üdvözlettel, Magyar Péter. Ez a bizonyos szint felett, bizonyos szint uh, alá nem megyünk, sas nem kapkod, legyek után, ez azon kívül, hogy irodalmi idézetnek tűnik, azért számos alkalommal megkönnyíti a levélíró gond, e, dolgát a tekintetben, hogy akkor ő ezt most kiadja. Ez a bilincs-bilincs-rács-rács, ez pedig emlékeztet Gyurcsány Ferencnek valamilyen korábbi megnyilatkozására, amikor már ő előre megjósolta, hogy a bíróság hogy fog dönteni azt követően, hogy a Fidesz megszűnik. A bilincs-bilincs rács előbb bízzük az igazságszolgáltatásra azt, hogy elítélje Mészáros Lőrincet, vagy bárki mást. Ezt megelőlegezni lehet, de nem a bilincs-bilincs rács-rácsal. Ez hangulatkeltő. Ez arra jó, hogy a tömeg és nem folytatom. Ezt követően ö, megjelenik a beszámolója ö, az egyik cégének, ö, Magyar Pétérnek, ez az LLMZRT és... Ez már az elmúlt óráknak a fejleménye. Azt írja, látom, sokan óriási szenzációként számolnak be, arról egy cégem 2024-ben megháromszorozta a bevételét, és már majdnem annyi nyerességet termelt, amennyi Mészáros Lőrinc egy dobozos, helkávé, luxusjaktón történő kinyitás alatt kazál. termékmegjelenést hallották, vagy hallottak. Én nem várom, hogy irodalmi nyelvezetben írjanak, vezetőink a Facebookon irodalmi nyelvezetet beszéljenek, de ennél többen reménykedtem. Néhány héttel ezelőtt felajánlottam a Stádium című könyvet ellenszolgáltatás fejében vagy anélkül. Jelentkezett, most már kiderült, mert beszéltem bele egy fiatalember, hívhatod András. Következő levelet küldte május 5-én, tehát nagyjából egy hónapja, Tisztelt Fialaur, rajongójaként, rendszeres hallgatójaként érdeklődnék, hogy a mai lejárt lemezadásában bemutatott stádium kötet elérhetően még, megszerzésének mik a szellemi és anyagi feltételei. Köszönettel, tisztelettel és egy név, de majd bemutatkozik az illető hallokkal. Tiszteletem! Viszont kívánom, elnézést csak beülök ide a székembe. Ma egyszer lemondtam a beszélgetésünket, aztán ismét felajánlottam, hogy beszélgessünk. És ez egyebek között annak volt köszönhető, amikor én elmeséltem önnek, hogy milyen tartalmú műsort szeretnék ma készíteni. Ön pedig fogalmazott egy olyan mondattal, vagy szembe jött velem egy olyan mondattal, amelyben egyebek között a következők hangzottak el, hogy az arisztotelészi formál logika alapján, hogyan születtek, vagy hogyan nem születhettek volna ezek a levelek, majd rákérdeztem, hogy ön valójában kicsoda. Úgyhogy akkor legyen szíves, mondjon először magáról két mondatot, beleértve a nevét, és még mielőtt a stádiumról beszélgetnénk, ha volt olyan szerencsétlen, hogy megnézhette ezt a közel 55 percet, ami eddig eltelt, akkor ennek hatására vagy ettől függetlenül ha erről a jelenségről, amiről megpróbáltam valamit összedadogni, elmondja a véleményét, azt megköszönhetem. Kihez van szerencsém? Barnabás, Barnabás vagyok, és kettő mondatot sem mondanék, személyesen igazából annyit mondanék, hogy szabadúszó újságíróként meg ilyen kreatív gondolkodóként tevékenykedem. Hány éves? 26. 26. Közép-Kelet-Európa szegleteibe, Varsótól Budapestig. És gondolkodóban ejtett fiala úr a levelekkel kapcsolatban. Nagyrészt azért mert ugye reggel a telefonhívásban beszéltük, hogy nagyon felzaklatta. És hogy őszinte legyek, nekem meg azt tűnt fel, hogy igazából föl se tűnik az átlag ami így történik ezzel a levélváltással, vagy ami történt. És aztán az az verült fel bennem, hogy nem kellett volna túl sokat gondolkozni egyik félnek se, hogy ezt megspórolja. És nem csak nekünk tettek volna jót, hanem önnön önmaguknak is. Jó, öntől nincs olyan nagyon távol az az életkor, amikor a fali újság cikkezés megszületett, gyakorlatilag tíz évvel öregebb. Azt meg tudja érteni, függetlenül hogy én erre rászolgáltam-e, vagy sem, hogy gyerekek egyébként ilyet követnek el egy volt barátjukkal szemben? És mi a különbség a gyerekek és a felnőttek hasonló cselekedete között immáron az interneten? Nagyon érdekes ez, mert a gyerekek Ben, legalábbis amikor gyerekekkel foglalkozom öö, esetleg fiatalokkal akik még úgy általános iskola előtt vagy általános iskolát megkezdik öö, érdekes, mert bennük van az elemi gonosság. akkor szeretném mondani, nem, hogy itt egyébként ki van írva a teljes neve, tehát ezzel majd legyen tisztában nyugodtan, nyugodtan, nyugodtan és hogy bennük van az elemi gonosság, ami idő után ugye föloldódik, megtanulunk közösségben élni megtanuljuk a normákat tehát valamilyen szinten az, hogy felnőttként is van egy ilyenfajta érzelődés vagy gonoszság, az, az lehetséges, hogy a gyermekszoba hiánya. Bizonyos szempontból, vagy akár olyan normáknak az elmaradása, ami... De ami a cikkezést illeti, az a karaktergyilkosságnak egy ilyen magzati formája? Valamilyen szinten igen. Tehát végül is a fali újságcikkezés, ugye Facebook arckönyv. Most én a saját fali újságcikkezésemről beszélek. Az Igen. ön véleménye szerint krónikusnak tekinthető -e az, hogy én ezt 51 évig megőriztem, majd ettől egy mindenki által látható YouTube műsorban váltam meg, ha tetszik teátrálisan? A teátrális megválás nem krónikus. Az, hogy 51 évig esetleg a marad, az viszont lehet, hogy az. Nagyon-nagyon mélysebb lehet. Ön hogyan viszonyul ahhoz a jelenséghez, nem ehhez konkrétan, hogy 51 év után könnyen lehetséges, hogy miközben én egy gerendát hordozok a testemben, aki ezt okozta, az nem is emlékszik a történetre? Ez van így. Egy nagyon-nagyon pici történetet vesélnék el, amikor általános iskolás voltam, nekem is voltak konfliktusaim. Különc gyerek voltam, azért elég sokszor bántottak, és nagyon-nagyon dühös voltam akkoriban. Emiatt írtam is egy listát azokról az emberekről, akik, akiket úgy éreztem, akkor dühömből, frusztráltságomból, sértettségemből kifajolok, hogy meg kell jegyezni. És aztán megfeledkeztem erről a listáról, mert elsodort az élet, történtek velem. Nagyon-nagyon érdekes, fantasztikus dolgok, kinyílt a világ, ide mentem, adamentem, és pár évvel ezelőtt, amikor a szobámat átpakoltam, akkor találtam meg a fiók aljába. És megnéztem a neveket, és az az igazság, hogy nem éreztem mást, csak szeretetet, meg megbocsátást így utólag. Már csak azért is, mert a nevek, akik szerepeltek rajta, sokkal hosszabbul jártak sajnos, mint ahogy én kívánhattam volna. Akkor, Akkor most idem. fordítsunk egyet, és mi a véleménye arról a levelezésről, ami a két közszereplő, vagy a két közismert ember között zajlott, Magyar Péter és Mészáros Lőrinc, vagy Mészáros Lőrinc és Magyar Péter között. Hogy jön a... ide az arisztotelesi fordbá logika? Valójában úgy, hogy ugye ott van egy a premissza konklúzió elv, és azt látom nem csak ebben az esetben, de általánosságban, a társadalomban, hogy ezt nagyon sokszor az emberek el, elhagyják, nem folytatják le a hétköznapokban. Nem kellett volna túl sokat gondolkozni okokon és konklúziókon ahhoz, hogy mind a két fél úgy legyen vele, hogy igazából erre nincs szükség. Ténylegesen, nem kellett volna sok erőtetni. Ez nem olyan, mint a vadnyugati filmeknél, hogy a két embernek Független attól, hogy a vadnyugaton bőven elférnének, mindenféleképpen találkozniuk kell és közülük csak egy maradhat talpon? Mind a kettő talpon fogom esetni <gül> ebben az esetben. Jó kérdés, nem tudom. Nem tudom. Van-e válasz arra, hogy miközben Magyar Péter számtalan helyre elmegy, ebben az esetben ebbe a 12. keleti utcába nem ment el, nem csöngetett be, és nem ott személyesen, vagy az ajtó előtt mondta el ezt? Nagyon-nagyon távol állt tőlem az az igazság, a Magyar Péter jelenség. Ez esetben lehet, hogy, hogy jobb lett volna, hogyha, hogyha, hogyha, hogyha ott mondjál, meg lehet, hogy jobb lenne, hogyha az indulatát, olykor megtartaná magának, vagy akár mondjuk face-to-face -face mondanál. És, és, és mi áll a... Mészáros Lőrinc végtelen kis szerűsége mögött? Nem tudom, az az igazság. A kis szerűség? a lelkismeret furdalás, hogy ő már 2009 óta milliárdos, és ez tény, hogy az ember egyébként elröhögi magát, mert Nagyjából ez a tükröm-tükröm, mond meg nekem ki a legszebb a világon, és, hogy ez, de egyébként ez tükör nélkül is tény kellene, hogy legyen. Mivel állunk itt szemben? Hirtelen miért volt ez... annyira fontos Kaufmann Balázsnak ez a mini-riportja ott Münchenben? Mit, mit lobbantott fel Mészáros Lőrincben, ahhoz, hogy egy ilyen levelet megjelentessen, független attól, hogy ezt ő írta, -e, vagy sem? Lehet, hogy ez az szintén egy kis személyes történet. Csak hogy a gondolat idehet mögötte, volt egy nagyon kedves barátom, vagyis a mai napig tehetősebb értelmiségi családból jött, és van a Balatonon egy, nem is jaktjuk, de egy vitorlásuk, és ha és amennyiben kimegy a vitorlással, ide -oda megy, vagy akár ő ezt mondjuk kifejezésre juttatja, megmutatja a közösségi médiában, azért az emberek, főleg a magyar emberek nagyon szeretnek a másik sevébe, kifejezetten irigyen tulkálni, és ő mondta azt, hogy Isten igazából ebben az országban nem lehet fölvállalni azt, ha valakinek vagyona van. És lehetséges, hogy az ebből eredő frusztráció, sértettség, vagy akár bármilyen egyéb gondolat vitt el. Hát ugye ez messze visz bennünket a valójában ugye a polgári társadalom t. hiányáról Igen. beszélünk, mert ugye amikor Mészáros Lőrinc azt mondja, hogy ő egy milliárdos szivonalán él, az egyébként jóformán egy értelmezhetetlen mondat. Magyar szempontból értelmes. Így, hát de mi közben szerencsénkre vagy pekhünkre megfelelő rész aláhuzandó élünk. Szerencsénkre. Én nagyon szeretem, mert szórakoztatók. Nem véle jöttem haza. Az egész levélváltás szórakoztató? Nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem. A magyar millió szórakoztató. A levélváltás nem az. A levélváltás inkább ö, az elszomorítót nem mondanám, már igazából most sem szomorúak vagyunk, hanem gondolkozunk, meg beszélgetünk, úgyhogy inkább elgondolkodtató. De ugyanígy elgondolkodtam azon a másik két jelenségen, amit ugye emellett feltüntettem, az élessidózásom, és az, hogy összesen egy ember akadt, aki egyébként melegebb éghajlatra küldte B. Ferencet, illetőleg a Jeszenski gézával történtek, amelyek így egy háromszüget alkotnak, és számomra, miközben nem ez alapján lehet megállapítani egy ország moralitását, mert egy országnak ilyen, egyáltalán sem tudom, hogy van-e moralitása, engem nagyon Kedvete, el elkedvetlenít. Kellene, hogy legyen moralitása. Egy rossz hangulatú látványpékség, ahol egyébként az apa, akit megvennek, sem által különböző műsorokban szerepelni, miközben az em a sebzett vad az általában el vonulni a vacskára. A rossz hangulatú látványpégségről a 90-es évek magyar találmánya a Fornetti jutott eszembe. Lehet, hogy nem véletlen futott be van ez a cég. Van-e tanulsága ennek a levelezésnek, vagy van-e eredménye? Azon kívül, hogy lehet, hogy én lényegesen magasabb polcra raktam, mint ahogy egyébként azt megértevelte volna, de engem nagyon kiozott a sodromból, és végül is köszönetet mondhatok Mészáros Lőrincnek és Magyar Péternek, mert ezért dobtam ki a fali és ez azóta már eltelt egy óra, de még nem bántam meg. A legesleges, leges, legérdekesebb és egyben a az, hogy nincs tanulság. A fabulának nincs vége. Valójában nem is egy fabuláról beszélünk ez esetben. Csak megtörténnek dolgok. Nem Ennek tudom. a két embernek van egymáshoz köze, ez a két ember miközben levelezik, ha találkoznak, és miközben az egyik azt írja a másikról, hogy hogyan próbált közelférközni hozzá, nyilvánvalóan egzisztenciális célokból egy lehetne mondandója, vagy mielőtt ez az egész megtörtént lehetséges, mármint a kiválás abból a közegből Magyar Péternek ragyogóra elbeszélgettek, és ez a kiválás eredményezi az, hogy közben a valós beszélgetésből verbális közlés lett? Ezt az a baj, tőlük kellene megkérdezni, de félek, hogy nem azt mondanának. Kiszerű a dolog, vagy mi a jelző? Mm. Mm -hmm. Érdekes. Tanulsága biztos, hogy nincs. Kár volt, én... törő... valahogy ennyi időt foglalkoznom? Nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem mert magára úgy mondom, hogy magára a jelenséggel megéri időt számni, meg hát miért ne számlánk? De maga a jelenség, amit hagy, az igazából semmi. Olyan, mint a Torricelli űr. Nincsenek nagy fizikai ismereteim, de olyan semmi mint egy Torricelli űr, ami képződik a kis kémcsőbe. Akkor nem is jelenség? Hát jó kérdés. Csőbe húzott fiala úr. Oké, okay, nem volt szándékom, ami a könyv átadását illeti, illetve a benne levő levél átadását illeti, abban magánúton megegyezünk, és akkor találkozni fogunk. Úgy legyen, várom. Köszön Örülök, az hogy az beszélhettünk. Köszönöm szépen minden jót fiéra úr. Legyenek szívesek, iratkozzanak fel a keifércsi Youtube csatornájára, és kövessék a keifejancsi Facebook oldalát. Talán érdemes, ezt végül is önöknek kell eldönteniük. Ez nagyjából 65-66 perc volt, szerettem volna 60 alatt maradni, de hát így sikerült. Remélem, hogy aki megnézte, nem bánta meg. Ennyi.